וצודה לי צייד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי, ואוכלה בעבור תברכך נפשי וטרם אמות, ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו, וילך עשו השדה לצוד צית להביא, ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור,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 הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי, ויאמר, הלא אצלת לי ברכה. ויען יצחק ויאמר לעשו, הן גביר שמתי לך, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש שמכתיו,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 ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו: הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה וני שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. וישבת עמו ימים אחדים,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 می بینوت ها آرت لما لی حاییم